Hallå på dig, Pavu. Men eh, du ska veta att eh, hur modifierad och hur eh, muterad du än är så är vi tacksamma att vi har dig här. Men eh, <laughs> låt dyka hjälmen sitta kvar ett tag till, är du snäll? Ja, det är väl lika bra det då. Det är min egen lilla värld här i, så där, där kan jag vara för mig själv här långt nere under vattnet. Och bara sitta och leka med min jättestora borr här om dagarna. Det, är, Ja, det är... Det, det, det är stilla och rofullt här nere må jag säga men då och då så dyker det upp en massa konstiga människor som bara stör och håller på så då, då är det inte utan att man, man ryter till där emellanåt och då ska folk kalla en för monster helt plötsligt jag förstår inte. Ja, du ska ju få vara precis som du är, men eh, jag skulle också uppskatta att du håller den där bara en lite längre bort, den, den börjar kännas lite för nära för att jag ska vara helt eh, tillfreds med situationen, om du, inte, om du inte misstycker, snälla, snälla, du. <laughs> Okej okay då, men titta här där, om man håller den riktigt nära så fungerar den som en fläkt där i sommarvärmen. Så Den har ju en praktisk funktion där också, så den är inte bara elak. Nej, det är väl lite vad man kan behöva nu i sommarvärmen kan jag tycka, för eh, nu har äntligen solen börjat komma fram. Värmen har äntligen stigit till de där graderna man förväntar sig och det börjar ju bli ganska svettigt här så jag har ju längtat efter att ta ett dopp och... Eh... Det blev ju ett lite djupare dopp den här gången än vad man kanske hade förväntat sig i vanliga fall men en, samtidigt har det också varit ett dopp som jag har sett fram emot att få göra tillsammans med dig. Därför att vi har ju ganska länge gått och funderat på att få göra någonting annat än att bara läsa en bok och titta på en film. För det är ju det som oftast är ganska enkelt att skjuta in här eller där. Att man har väldigt mycket att göra men en film kan man hinna titta på. Eller eh, på kvällen innan man lägger sig kan man läsa ett par kapitel innan man slocknar och så vidare. Ett spel är ju betydligt svårare att skjuta in eftersom att det kräver en helt annan uppmärksamhet och en helt annan delaktighet. Ja visst, det är ju åtskilliga timmar som går åt och ja, man vill gärna hålla de timmarna ganska så tätt in på varandra. Så åtminstone när jag spelar spel så vill jag ha den totala spelupplevelsen ganska tätt in på varandra när det gäller spelsessionerna där för att kunna knyta samman historien och liksom, ja kunna utvärdera eh, spelet och ja, det, det blir inte riktigt samma sak om man blir tvungen att, att dela upp eh, i korta sessioner och utan att eh, riktigt minnas ibland heller vad, vad man höll på med när man är väl tillbaka igen och ska fortsätta spela. Så eh, nej, det, det är ju ett problem det där. Vi tycker ju båda väldigt bra om att sitta och spela spel. Men eh, det, just den tidsaspekten är väl det som har gjort det nästan omöjligt för oss tidigare att sätta oss ner och, och spela någonting tillsammans. Jo, men det handlar ju främst om att vi båda är intresserade utav historier. Vi vill ha en bra historia berättad, vi vill ha en bra miljö där historien berättas och vi vill bli engagerade. Och det gör ju att vi har ett väldigt speciellt krav på vilka typer av spel vi vill ta oss an. Och vi är ju inga first person shooters spelare, någon av oss egentligen. Det är inte riktigt vår genre. Men samtidigt så är ju det här en speltitel som vi kom fram till som vi båda är väldigt intresserade av utav flera olika anledningar. Och det kändes också som en jättebra titel att ha som det första i ett sånt här avsnitt. Så vi får väl helt enkelt se hur det här går. Känns det bra? Är det intressant? Är det givande? För då kan vi ju helt klart satsa tiden på att göra betydligt fler och betydligt större titlar än den här men... Det betyder ju också att vi kommer att behöva spendera mer tid på att få det att fungera och det kanske dröjer ganska många avsnitt mellan dem för ska man göra någonting som kräver en hundra speltimmar plus så kanske man inte ska förvänta sig det med en två veckors mellanrum. Nej, vi har ju faktiskt lite annat som vi vill göra om dagarna och som vi behöver och måste göra om dagarna än att bara sitta och spela spel. Annars hade vi ju säkert gärna kunnat hålla på och göra spelavsnitt varje vecka. Men så är ju inte fallet. Vi måste sköta jobb och det sociala umgänget och massa med andra måste runt omkring oss. Ja, det är dessvärre omöjligt. Men eh, vi hittar ju ett eh, alla fall tidsmässigt väldigt passande spel som inte är allt för långt till den här veckan. Så, där vi kunde testa oss fram lite grann och, eh, och försöka oss på att spela ett spel och prata om spel. För eh, jag, jag tycker det är, det är riktigt spännande. Det är en helt annan typ av berättande i, i spel. Och eh, ja, det, det här känns riktigt, riktigt lockande och... Eh, vi får se vad det hela leder helt enkelt. Om, om det blir fler spelsessioner för oss framöver. Ja, vi får väl klara av den första först och se var vi landar som sagt. Mm. Men äm, det är ju väldigt intressant med just berättarteknik i samband med dataspel, tv-spel, vad man då vill kalla dem. För äm, till skillnad från böcker och filmer och annat så är man ju väldigt passiv där när man är väldigt aktiv här. Du är ju en del på sätt och vis även om det... Bara är att gå från en punkt till en annan för att sätta igång olika filmsekvenser och så vidare. I andra spel är du ju betydligt mer aktiv att göra val och forma historien efter vad du väljer att göra, vad du väljer att inte göra och så vidare och så vidare och ju mer komplext ett spel blir desto större är det i regel och desto mer tidskrävande är det och um, vi har ju ett par idéer som vi skulle vilja utforska, ett par titlar som vi är sugna på att bita tag i, men um, som sagt var vi, vi får börja i en ände och se hur det här fungerar och um, för att börja någonstans så måste jag ju säga att det här är en superb titel att ta under en sommarperiod, för vi är ju trots allt ute till havs, vi är trots allt på en helt ny plats och eh, man skulle ju kunna säga att det här är en enorm berg-och-dalbana att få ta del av men eh, man kan ju alltid diskutera om det är en så glad och mysig miljö som man har hamnat i egentligen men eh, det är inte allting som måste vara jättemysigt och jättegulligt för att det ska vara riktigt, riktigt läckert. Och ska jag vara ärlig så är det här en av de läckraste miljöerna som jag har sett i ett spel. Mm, det är ju verkligen speciellt må jag säga. Man har lyckats måla upp en sån ja, levande värld på ett sätt. Vacker värld, stämningsfull inte minst. För eh, det här omgivningen... den. Sygs man verkligen in i och man lever sig in i den här platsen så vi ska bege oss på vår ofrivilliga semester? Eh, som är full av eh, galningar som eh, röker och super och håller på med droger och annat. Precis som alla mina semestrar har varit i överlag. Så eh, jag, jag kände igen mig direkt i, i den här världen. Så ja, det, jag visste ungefär vad jag behövde göra. Jag behövde hitta någonting snabbt, eh, något hårt och... Eh, Tungt som man kan försvara sig med för... Ja, det är semesterfilare vi har att göra med här känns det som. Med andra ord så är det fullständigt hämningslöst, fullständigt respektlöst och fullständigt livsfarligt. Så en vanlig chartersemester helt enkelt. Ja, fast det är ju ändå en mer exotisk plats som den här semesterresan har tagit oss än vad man är van vid från eh, det vanliga livet så att säga. För eh, istället för eh, solstränder och annat så har vi ju verkligen tagit oss vatten över huvudet här och sjunkit till botten helt enkelt av havet här. Och där ska vi spendera vår lilla semestertid i... Eh, den här världen och det, jag, jag tycker det är, det är riktigt magiskt att gå omkring eh, i den här miljön och liksom se havet och världen under vattnet utanför fönstren och allt det här. Det är så stämningsfullt men man får som sagt se, se upp för eh, lokalbefolkningen som eh, inte riktigt beter sig som vanligt folk vill jag lova. Nej, det är väl ett tag sedan man kunde definiera dem som normala tyvärr, för de har ju levt rövare med både sina gener och andra små förändringar på kropparna, så... Eh, det är ju en udda plats på det sättet, men den är vacker precis som du säger, och att gå runt i den är ju helt sagolik emellanåt, även om förfallet är fruktansvärt här och där måste jag säga. Det är ett rent under att den här platsen inte redan har capsejsat och fallit ihop och blivit en enda stor vattenfylld ruin ännu. Men mm. samtidigt kan jag ju vara tacksam för det betyder ju att jag har möjlighet att spendera lite tid där även om det är på digital väg. Samtidigt är det ju inte så kul när lokalbefolkningen jagar en genom korridorerna. Men det, det är helt enkelt smällar man får ta för att få vara på en sån här plats... Ja, de smällarna får man ta och eh, smällar får man också ge vilket känns eh, ganska så tillfredsställande emellanåt måste jag säga. Eh, när de blir alltför närgångna och eh, skojfriska och vill eh, ta på en och slå på en och allt möjligt här vad de nu håller på. Men nej, det, då är det, det är ganska gött faktiskt att få avreagera sig lite på, eh, på införingarna så att säga. Och... Eh, jag älskar den här typen av förfall. Alltså det är så vackert på ett sätt. Eh, ju mer tragiskt det blir med, när man får se en så eh, fin plats falla samman. Så eh, görs det på rätt sätt så blir förfallet så makalöst vackert i sig. Eh, även om Eh, känslorna blir mer dubbelsidiga så sådär jag vet inte, eh, när det gäller dystopier så är jag extremt svag för dem <laughs> måste jag säga och det här var ju verkligen en sån upplevelse då mitt hjärta fick lite härdsmälta när man gick in i, i den här miljön för första gången och bara såg sig omkring och bara smälte helt enkelt ja, det, var, det var en verklig syn att se faktiskt men eh, skulle du vilja vara vänlig att berätta vad vi har spelat till idag? Visst kan jag göra det. Vi har ju naturligtvis spelat Bioshock som gavs ut 2007 som regisserades av Paul Helquist och med manus av Ken Levine, Susan O'Connor och Emily Ridgeway. Och det första intrycket man får av Bioshock det är ju att deco som hela spelet verkligen dryper av. Jag ska villigt erkänna att det var det som lockade mig i första hand inte kanske spelmekanik eller historia eller liknande utan det var helt enkelt estetiken som verkligen tog tag i mig och drog in mig. Men eh, sen ju mer man började uppleva historien så sjönk man ju bara djupare och djupare in och det blev ju en väldigt väldigt intressant upplevelse för eh, man har ju verkligen tagit fasta på att berätta så subtilt som möjligt. Visst, du har ögonblick där det är väldigt tydligt vad som händer. Där man får saker väldigt, väldigt ordagant beskrivet för sig. Mm. Men allt emellan dem är väldigt antytt genom olika audiologgar som man kan hitta här och där. Och med alla de små pusselbitarna så får man själv sitta och sätta ihop vad som har hänt. Vad som har lett till den här stadens förfall och äh, vad tusen det är som håller på att hända egentligen. Och det är så snyggt, det gillar jag verkligen för då är man verkligen så aktiv i berättandet själv att man frivilligt vill leta upp nästa lettråd. Att man frivilligt vill ta reda på vad mer som har hänt och vad det här innebär och så vidare. Det, det är riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Ja, jag måste ju säga att mycket av storyn den fungerar ju på frivillig basis också. Att spelaren får själv välja om han eller hon vill ta del av så mycket av storyn som möjligt. Eller om man är mer intresserad av actiondelen av det här spelet. Vilket gör att det här spelet kan locka lite olika typer av spelare. Man är lite mjukare med hur man levererar informationen här. Man eh, gör det till en, en lek, ett spel i spelet i stort sett och hitta fler pusselbitar om, om själva storyn vilket i sig är, är väldigt tillfredsställande och sen eh, så gör det så mycket att det är sån inlevelse i de här eh, audiologgarna som man hittar. Att man, man sveps med i den här vågen. Så att det, ja, jag tycker ändå att det berättas snyggt. Och man får ju ändå tänka till lite grann. För det är ju mycket hopp i tid och rum inne i, i det här stället vi besöker. Så man får hela tiden försöka ta varje audiolog för sig och se var den hör hemma i. I själva huvudberättelsen här och placera den där på egen hand i, i minnet. Och ja, jag tycker att det, det är ett spännande sätt att, att berätta på. Det är eh, ändå ett ganska enkelt sätt att berätta men det är väldigt effektfullt tycker jag. Jo men det är ju ett sätt som passar den här typen av spel så extremt väl- här hamnar du på en plats som ligger i ruiner, du vet inte alls varför du är där, du vet inte alls vad det är som har hänt och du är ju naturligtvis nyfiken på att ta reda på allt det där samtidigt som du försöker hålla dig själv i liv för naturligtvis det skulle inte vara ett actionspel om det inte var gott om folk som var intresserade av att ta livet av dig så du, du ska ju försvara dig och samtidigt försöka ta reda på vad det är som har hänt och de här ledtrådarna får du ju i dialog snuttar både från ...karaktärer och audiologer som sagt. Jag gillar det här, det fungerar extremt bra och även om jag som sagt inte är så förtjust i first-person shooterspel överhuvudtaget så är det någonting här som gör att det verkligen känns gripande och jag försvinner in. Och till stor del så är det både det visuella och manuset. För historien är så enormt fascinerande att jag kan inte släppa den. Och även om jag kan tycka i efterhand att det är kanske lite plattare än vad jag hade förväntat mig i långa loppet. Mm. Så håller den under hela upplevelsen och jag tröttnade inte direkt någonstans på det som berättade. Sen var det kanske små uppdrag under historiens lopp- som jag var mindre imponerad av- men så är det ju i de flesta spel- att alla uppdrag du råkar utföra- är inte de absolut roligaste- men vilka av dem som är roliga- och vilka av dem som är jobbiga- det blir ju en personlig smaksak helt enkelt. Ja, precis. Nej, jag tycker alltså inte att man- eh, någon gång riktigt eh, tappar intresset för storyn där. De gör ett väldigt bra jobb med och hela tiden- göra historien intressant så att man vill fortsätta framåt och eh, ta sig an nästa hinder och ta sig över det för att få reda på vad som händer näst. De är riktigt bra på att bygga upp den här stegrande eh, berättarstilen som de har använt sig av här. Och, ja, det, de gör överlag riktigt, riktigt bra. Eh, jag kan hålla med om att det, det finns ett par element där man eh, var lite mindre engagerad men Visst så stövlar man på så gott det gick i alla fall för att få reda på vad som hände härnäst. Och ja, det, det verkar vara ett spel som är där berättelsen kom först och resten av mekaniken och annat byggdes efter den. Att det är så eh, intrikat utformat efter just storyn i Bioshock. Samtidigt är det inte jätteschockerande att det faktiskt fungerar så här för Ken Levine som är en av de huvudsakliga männen bakom det här spelet, han jobbade ju bland annat på System Shock 2 och det är ju ett spel som mer eller mindre bygger på samma principer där du hela tiden får reda på mer och mer av vad som har hänt, du försöker nysta upp mysteriet och så vidare och så vidare. Och vad jag vet så var Ken Levine intresserad av att göra ett System Shock 3 men han fick inte därför att de som äger rättigheterna var inte intresserade av att göra ett nytt spel så att han valde att helt enkelt göra ett eget spel som var en spirituell uppföljare till System Shock, därav då namnet Bioshock. Och det gör ju att han hade en hel del erfarenhet han kunde bygga på. Han kunde finputsa idéerna som man redan hade haft i det förra spelet. Och jag måste säga att det är, om man jämför de två, en helt klar förbättring när det gäller både spelmekanik och det visuella och berättandet och allting. Sen har han ju dragit hela det här vidare och gjort en uppföljare, prequel fristående historia, jag vill inte gå in på för mycket detaljer där som kallas för Bioshock Infinite och det hänger ju ihop med det här men det hänger inte ihop med det här och ja, det är en salig röra det där men det är en röra som är väldigt rolig att försöka nysta upp och det är halva nöjet att spela de här spelen egentligen att försöka pussla ihop och se hur allting ser ut och hur allting fungerar Men de har ju gjort ett väldigt bra jobb med att balansera upp action och story här måste jag säga. Att eh, det ändå inte blir i alla fall för mig för mycket av det ena gentemot det andra utan eh, jag tyckte för att vara en sån här titel så fungerar blandningen mycket, mycket väl, måste jag säga. Sen är det inte perfekt, absolut inte. Och det har ju ett par år på nacken så att många moderna spelare skulle ju säkert tycka att många av mekanikerna här är lite föråldrade. Absolut, saker utvecklas ju hela tiden. Men samtidigt finns det något genuint här som gör att jag faktiskt tycker att det här spelet känns lika aktuellt idag som dagen det faktiskt kom. Och det är nästan uteslutande historiens förtjänst tillsammans med ett gediget berättande både skriftmässigt men också spelarmässigt. Allt du gör och allt du interagerar med. Och visst, det här spelet är väldigt linjärt. Du följer i princip en lång, lång, lång korridor. Sen finns det ju sekvenser där du har helt fritt att gå runt och utforska och det är ju naturligtvis väldigt intressant att få gå runt och leta efter de elementen som du behöver för att kunna komma vidare. Samtidigt så är det ju väldigt stor varning att man blir lite disorienterad och går vilse och sådant för det, det gjorde jag ganska många gånger kan jag erkänna. Men det beror nog mer på mitt dåliga lokalsinne än på spelet faktiskt. Men där finns ju en del frihet där finns ju en del upptäckarlust här men ändå, historien är väldigt linjär och jag måste säga att det är nog till dess fördel. Ja, alltså återigen så nästan knyter ju det an till själva storyn. Det linjära upplägget är en del av berättelsen egentligen. I början så blev jag lite smått i när man började spela Bioshock att jag har de inte orkat göra lite större ytor för mig och springa omkring i. Måste jag bara ta mig kring en rak linje hela hela spelet nu eller vad är det frågan om. Men eh, man vande sig faktiskt lite allt eftersom man, man spelar. och eh, när spelet väl var slut så kunde man nästan säga ah, jag förstår hur ni tänkte här nu helt plötsligt och som helhet alltså så, så kan jag inte klaga på just den punkten faktiskt. Problemet är väl att man mer och mer vänjer sig vid att vi har så kallade sandboxspel nu för tiden mm. där du har enorma miljöer och enorma städer och platser att utforska och där finns små saker att göra överallt och du kan bygga din egen historia med de små elementen du hittar överallt. Och det är en helt okej okay speltyp. Jag gillar den verkligen i de spelen som är anpassade för det. Men i ett spel som det här där man har en väldigt specifik historia man vill berätta med ett väldigt specifikt händelseförlopp så kräver det ju att man snävar in och gör miljön lite mer fokuserad och gör platserna du kan besöka lite mer fokuserade än vad du kanske är van vid idag och... Naturligtvis, det är ju en smaksak. Jag kan tycka att det funkar här därför att miljön, situationen och stämningen gör ju att du är mer orolig för vad du kan stöta på runt nästa hörn än att du sitter och frustreras över att jag kan inte gå runt och göra vad jag vill här, vad tråkigt. Det är om du har sjunkit in i handlingen och sjunkit in i stämningen och atmosfären som du verkligen upplever Bioshock på rätt sätt. Sitter du bara och väntar på att få någonting att skjuta på ja, då kan det ju bli lite långtråkigt naturligtvis men mm. eh, det finns ju gott om saker att skjuta här så den som känner att det kliar i trycka fingret kommer ju att få de behoven tillfredsställda också. Jo, det vill jag ju verkligen lova. Men eh, när jag spelar Bioshock så fick jag aldrig riktigt eh, suget för att utforska så mycket mer faktiskt. För storyn eh, kändes så akut och brådskande att jag var tvungen att ta tag i den här och föra den framåt. För det, det var bråttom ju. Det var ju liv i fara här. Och, så jag fick aldrig liksom eh, lusten att gå omkring och eh, snacka med, med bybor. Eller spela något spel med någon här. Eller kratta löv någonstans. Eller vad man nu skulle göra i, i sandlådevarianten varianten <laughs> av det här. Eh, det hade inte riktigt fungerat i det här spelet. Här ska det ju vara... En klaustrofobisk miljö att man ska känna sig instängd och bara vilja ut och nästan känna paniken eh, av att vara fast här inne med alla hemskheter som finns här. Det är ju ett visst nästan skräckelement i Bioshock också att det är den här krypande känslan. Vad är det som lurar i nästa rum? Vad... Kan jag stöta på? Vad behöver jag ha med mig? Är jag redo för att gå vidare? Eller ska jag leta i lite fler lådor för att se om jag hittar mer ammunition? För jag håller på att ta slut här. Så det är ju... Den här överlevnadsinstinkten kickar ju verkligen in i Bioshock här. Och det spärr ju verkligen på känslan man får i det här spelet. Men äh, skulle du vilja vara vänlig att äh, berätta vad Bioshock egentligen handlar om? Mm, då gör jag det. Du sitter och tar det lugnt på din flygresa när planet plötsligt får problem och kraschar i havet. När du har tagit dig ut ur det sjunkande planet och upp till ytan ser du att du är den enda överlevande efter katastrofen. Du lyckas ta dig till en närbelägen fyr som är placerad mitt ute i oceanen. Fyren. Verkar i själva verket vara en sorts dockningsstation för undervattensfarkoster. En av dessa farkoster är redo för avfärd, och du bestämmer dig för att åka med. Det du upptäcker är förbluffande. Långt under ytan finner du Rapture, en hel stad belägen på havets botten. Staden är byggd av en excentrisk miljardär som försökte realisera hans dröm om det perfekta samhället. Så fort du har anlänt till Rapture inser du att detta samhälle inte längre är vad det en gång har varit. Nästan alla invånarna verkar ha gått en ond bråd död till mötes och det som inte har dött har blivit till sinnessjuka mördare. Raptures exklusiva arkitektur har nu mest blivit en ruin där ingen människa går säker. Du får dock via radio kontakt med en man som kallar sig för Atlas. Han verkar vara den enda mannen som fortfarande är vid sina sinnesfulla bruk här nere. och Han erbjuder sig att hjälpa dig att fly från Rapture om du bara hjälper hans familj till säkerhet. Det blir en farofylld uppgift som kommer att omdefiniera vem du är när Rapture visar dig mänsklighetens oanade mörker. Så det gäller att ta sin överdimensionerade skiftnyckel eller rörtång och se till att försöka försvara sig så gott man kan här nere i mörkret. För det är ju ingen ljusplats man har hamnat på men det är ju å andra sidan en så extremt mysryslig plats. Det är ju någonting speciellt med att vara ensam på en helt främmande plats med helt främmande regler och helt främmande förutsättningar som gör att man känner sig obehagligt till och samtidigt så kommer den här upptäckarlusten och man bara vill ge sig av in för att se vad man kommer att hitta. Och eh, man får ju verkligen ta tag i situationen och se om man ska kämpa eller fly var man än, än beger sig här. Det finns alltid någonting som verkar lockande som man vill utforska men faran vilar där hela tiden och man vet också att man, man verkar inte kunna ta sig härifrån, man är fast. Men man blir aldrig så förskräckt av det man ser att man inte vågar gå fram och känna lite i fickorna på alla liken som finns där för det här är ju verkligen ett spel där det går ut på att man ska genomsöka varje liten vrå man hittar för att plocka på sig så mycket skräp man bara kan. <laughs> det är ju ett så kallat spel definitivt där ju mer prylar man hittar desto bättre och det kan man ju tycka vad man vill om jag kan tycka att det blir lite överdrivet när man söker igenom varenda liten låda för att man inte vill missa någonting men samtidigt kan man ju inte låta bli för där kanske ligger precis den där prylen man behöver till den där jättebra saken mm. som man hade behövt i nästa rum där men nej nu hittade jag inte det men jag fick 20 dollar så det är ju alltid ett litet plus trots allt Ja, det är verkligen ett spel så att säga. Man ska plocka på sig precis allting man kommer åt som inte är liksom fastskruvat i någonting annat. Så det är mycket av vad spelet går ut på och det enda som stort sett hindra mig från att länsa ett ställe. Det var när man hörde det här väldigt alarmerande ljudet från en viss stor person som kunde vara i antagande då man kände att blodet började pumpa lite extra och då kunde man känna en svettpärla också. Man tog kastade blicken fram och tillbaka för att försöka få syn på var är den här filuren för det är ju en specifik fiende som finns det lite överallt i, i Rapture som är ganska så obehaglig av att stöta på för det, det är ju en ganska kraftfull snubbe och en väldigt respektingivande individ vill jag lova också. Ja, du menar ju självklart våra big daddies som strövar omkring i den här ruinen. Och det här är ju monstret som verkligen fick mig att fastna för spelet. För det här är något så enormt tilltalande med den här bästen estetiskt. Mm. Åtminstone för mig, för det är någonting som känns extremt väldesignat och så extremt passande för miljön och samtidigt så extremt obehagligt på flera sätt och vis både i vad det är för någonting hur det har blivit tillverkat och vad det skulle betyda både moraliskt och eh, själamässigt. Det är någonting unikt över Big Daddies här faktiskt. Det är svårt att, att sätta fingret på det. Men det är nog eh, så många små saker som har sig ihop. Alltså, för mig så är det nog ljudet mest som får alla hår jag har på kroppen att bara resa sig rakt upp så fort jag får höra det där. De här stora plågade jättarna som... Hasar sig fram så gott det går med sin enorma dykarutrustning på. Det är så någonting man inte har sett innan och man blir så nyfiken på vad det är så när man får chansen så tar man i definitivt den. Precis som när man är ute på safari och får se ett livsfarligt rovdjur eh, ligga och vila vid vägkanten så man stannar och tar sig en liten titt där. Fullt medveten om att den kan hoppa upp och ha jälen vilken sekund som helst så kan man inte låta bli att njuta av eh, vad naturen eller i Bioshocks fall människan har skapat i det här fallet. Och det är lustigt att du nämnde det här med ljudet för det är många gånger jag kom springande ner från korridor och jag helt plötsligt hörde det här brummande lätet som de har och de tunga stegen som verkligen signalerar att nu är det en Big Daddy i närheten som gör att man omedelbart börjar kolla över sin ammunition och säga att har jag vapen som kommer att kunna bita på den här om jag skulle behöva det? och nej, jag, jag saknar rätt ammunition då! Då måste jag alltså knocka ihjäl den här med skiftnyckeln. Det, det kommer att bli en persminsan. Ja, jag tror jag undviker det. Tack så väldigt mycket. Ja, det vill jag lova. Lyckades du med det konststycket någon gång, Danny. Och ha ihjäl en big där med endast en skiftnyckel. Jag tycker det låter som en väldigt omöjlig uppgift, vill jag lova. Jag ska ärligt erkänna att jag vågade inte ens prova utan jag såg till att kasta eld eller is på den och så kutade jag åt ett annat håll bara för att försöka lägga så mycket avstånd mellan mig och den som möjligt. Jag använde helst granatkastare eller åtminstone hagelbössan om jag skulle gå i närstrid med en sådan för då, då hade man ju åtminstone en liten chans. För de rackarna är snabba när de blir riktigt upprörda och... Um, det gäller ju att ha lite is i magen lite strategi om man bestämmer sig för att ta sig an en sån här och vill man nå det bästa slutet så måste man ju faktiskt gå i närstrid med ganska många såna här bästar och det gör ju också att det, det är en utmaning och jag uppskattade verkligen att få ta del av den och de här monsterna kompenserar ju en del för att det här spelet nästan inte har några bossstrider överhuvudtaget det finns ju en naturligtvis, den som är den stora konfrontationen som ska sätta punkt på historien. Men annars är det ju väldigt tumt och visst man kan se Big Daddies som småbossar här och där. Men jag hade ju gärna sett att det fanns lite mer. Där, där finns ju så många miljöer som skulle kunna ha något väldigt unikt i sig som hade varit en väldigt, väldigt unik utmaning så att säga för vi introduceras ju för ett ämne som kallas för plasmids och Adam som gör att man kan genmanipulera på olika sätt och vis och med tanke på att det har utvecklats och gjorts en hel del med det här ämnet i spelet redan så hade det ju inte varit jättekonstigt om de hade muterat lite annat också det hade ju gett spelet lite mer att tugga på om man säger så men med det sagt så, Big Daddy sen var en tillräckligt stor utmaning med tillräckligt mycket brun för att jag ändå skulle känna mig tillfredsställd. Ja, men visst, alltså, jag fick inte lika mycket ut av den här slutgiltiga bostriden som jag fick av att, att fälla en Big Daddy i en trång korridor eller något sådant. Det. Det var en sån suck av lättnad varje gång jag så att en, en Big Daddy rämna ner till golvet för att sen förblir där också. Det, det var absolut tillräckligt av bossfight för min del. Men det tydligaste exemplet på saker som känns lite påklistrade och allmänt märkliga i Bioshock. Det är ju hackningsminispelet tycker jag i alla fall. Det är ju verkligen... En sak som bara tar en ur själva storyn. Ur själva spelet, egentligen, För att istället spela ett annat spel. Och det spelet fick jag nog av på Windows 3.11-tiden, <laughs> måste jag säga, när jag satt och lekte med det om kvällarna. Så jag var, jag var färdig med det spelet, och sedan. Måste man upprepa det här gång efter gång efter gång för att kunna hacka sig in i en dator eller ett vaktorn eller något sådant. Och oj, oj, oj vad trött jag blev på den faschen till slut. Jo, för det är väl en modifierad version av Pipe Dream, vill jag minnas att det hette. Där eh, man ska försöka bygga en rörledning från en punkt till en annan medan det rinner vatten genom röret. Och i teorin är ju inte det här en dålig idé, verkligen inte. Men med tanke på hur ofta man kan ställa sig inför att man måste hacka någonting. Det mm. känns ju jättekonstigt att kalla det för hacka när man sysslar med med än med datorteknik. Men för all del, de har valt att kalla det för att hacka. Det blir ju väldigt påfrestande, särskilt med tanke på att det oftast känns väldigt slumpmässigt hur den här spelplanen ser ut. Och ibland så kan man ju få någonting som känns så extremt ostrukturerat att det är helt omöjligt att klara av det, därför att det det är verkligen inga möjligheter som delas ut och visst, vissa av dem ska ju vara väldigt svåra naturligtvis, men det finns ju gränser för vad man är kapabel att klara av, särskilt under en tidsbegränsning och där straffet kan vara att ett larm går eller du förlorar en rejäl klump av din hälsa för att ja, du missade att sätta ett rör på rätt plats. Nej, det, det är inte det bästa inslaget i det här spelet tyvärr och jag blev extremt tacksam när jag upptäckte att det fanns autohackning som man kunde utnyttja. Mm. Och det var ju en av grejerna som jag försökte bygga så mycket av när jag hade möjlighet till det och se till att ha ett gediget lager av sådana liggande för de användes väldigt friskt. Absolut så fort det bara gick att använda autohackning så gjorde man det. absolut för det, att hålla på där och få vatten att rinna i i ett rör, nej det, det är inte riktigt Bioshock för mig i alla fall. Det kändes inte som en godkänd del av detta spel utan det var som att pausa huvudspelet för att bara spela ett annat spel. Och nej, nej, nej. Det, det, det funkar absolut inte. Hitta ett bättre alternativ, tack. Ja åtminstone någonting som inte tar så enormt lång tid som det där faktiskt kan göra för det, mm. det är en ganska stor spelplan och du kan behöva leta ganska länge för att hitta de rörbitarna du behöver och det, det blir irriterande fort särskilt om det är någonting du verkligen måste hacka för att ta dig vidare för naturligtvis finns det sektioner där hackning är extremt relevant och Säg då att du misslyckas ett par gånger. Ja, det kan vara ett fatalt misstag att eh, inte ha en autohack då. Men ja, det är inte det optimala i det här spelet. Det är ett tillägg de kunde ha hoppat över. Men visst, jag kan, jag kan se varför det är där men det funkar inte alls så som de hade hoppats. Det, det är ett jobbigt litet extra moment i en annars väldigt fartfylld och välbalanserad historia. Ja, där, där havererade som mest för mig tror jag när jag spelade BioShock, Så jag, jag häpnade faktiskt att de hade valt att designa hackningen på det här viset. Jag förstår att de ville ha en extra utmaning här för att hitta på någonting annat. Men nej, det fungerar inte, tyvärr. Men nu har de lärt sig det förhoppningsvis och gått vidare med den här informationen och eh, lagt åt sidan. Annars så måste jag säga att jag var ganska tillfreds med spelmekaniken både när det gäller vapen och så kallade plasmids. För du har ju förmågan här att ja, kasta eld, kasta is, kasta saker som du fångar upp med telekinesi och en hel del andra olika förmågor som du plockar upp under historiens lopp. Och det är någonting jag tyckte var väldigt tillfredsställande att göra- Samtidigt så tyckte jag att det var kanske lite för många val för att faktiskt vara tillfredsställande. Det var verkligen att ska du ha det här eller ska du ha det här och du har 14 andra val vad du vill ha i underliggande funktioner och så vidare och så vidare. Där är ju väldigt många möjligheter för de som verkligen vill gå in i metaspelet och lista ut den absolut bästa kombinationen av olika förmågor till bäst situation och så vidare och så vidare. Men... För min del så blev det lite för mycket och det blev lite för påtagligt. Men rent tekniskt, vapensystemet och plasmidsystemet fungerar. Även om jag tyckte det var lite jobbigt att växla mellan vapnen. Nu, nu kan det ju vara min mus som är lite för överkänslig med skrollhjulet där men det var väldigt lätt att hoppa från ett vapen till helt fel vapen därför att man, man tog i lite för hårt i en stressad situation. Ja, jag hade också problem med det där så det skriver jag under på också att det är lite för dålig utformning på just vapenval och plasmidval. Att man måste välja med scrollhjulet och hoppa fram och tillbaka tills man hittar rätt. När man är mitt i, inne i en strid så har man inte riktigt tid med det där. Men eh, samtidigt så ger det ju en också lite mer utmaning att se till att man har allting i sin ordning innan man ger sig in. Och mm. har man fått slut på ammon i vapnet här så är det lite, lite kört. Då får man räkna med en <skratt> käftsmäll eller två medan man desperat rotar i ryggsäcken efter något annat att använda. Jag tycker ändå att lite smidigare vapenval och så hade varit att föredra eh, plasmids tyckte jag hade mer liksom, känsla bakom sig när man eh, sträckte ut handen och avfyra eh, lite elektricitet mot en, en snubbe i vattnet eller någonting sånt. Det, där kunde man nästan eh, känna elektriciteten i armen på en där. Så att det, det tyckte jag fungerade betydligt bättre där. Och, ja, jag tycker ändå också att det, det var spännande med alla valer man kunde göra med, med Platsmiths där och ta sin egen väg och Utveckla den delen. Så det, blir, det är ändå lite rollspelsbetonat på, på det viset att man får eh, levla upp sina förmågor på det sättet man, man själv spelar. Jo och med väldigt begränsade resurser också för du har ju bara en viss mängd av det här ämnet som du kan tillfördela till de olika talangerna och mm. det finns ju sätt att få tag på mer men där kommer vi in i moralvalet i den här historien och vi väntar lite med det men jag gillar ju verkligen också att använda plasmids på olika sätt och vis Mina personliga favoriter var ju just elen och elden för de var väldigt, väldigt, väldigt effektiva Sen fanns det ju betydligt fler men jag måste erkänna att det var många som jag tyckte kändes ganska onödiga. Det var bara enstaka tillfällen då de verkligen kändes användbara. Sen kan det ju mycket bero på vilken spelstil man har och hur man föredrar att göra saker och ting. Jag gillar det här systemet och jag är ju naturligtvis ingen first person shooter-spelare så att jag kan ju inte avgöra hur bra det här är jämfört med andra titlar i genren. Men för vad det är så tycker jag att det funkar. Det kunde ha varit lite smidigare men det är ju mycket möjligt att det här är utformat för handkontroll och jag spelar med tangentbord och mus och därför så är det saker och ting som inte riktigt synkar så väl som det skulle ha gjort. Ja, det är väl inget spelförstörande egentligen, då, det här problemet. Det, det kunde gjorts något bättre, men ja, jag tycker ändå att man kan ge själva spelmekaniken där helt godkänt i alla fall. Och ja, överlag också. För kontrollen annars med hur man styr karaktären fungerar. Alldeles super lite vanliga kontroller. Nu har jag också spelat på, på PC-versionen med, med tangentbord och med mus som jag är van vid. Jag vet inte hur det fungerar på konsoler och men vad jag förstår, vad jag har hört andra prata om, så är det är en riktigt hyfsad kontroll även i konsolversionerna. Och ja, det, det ger ju lite extra känsla och inlevelse när man har. ...så pass bra kontroll över figuren man, man spelar. Men eh, jag nämnde ju nyss det här med moralsystemet i Bioshock- ...och det är ju ingenting som är övertydligt från början- ...att det här är någonting som avgör hur ditt slut kommer att bli- ...utan det är ju någonting som kommer upp betydligt senare- men där är ju någonting som kallas för Little Sisters i det här spelet och det är ju små genmanipulerade flickor som är genetiskt modifierade till att generera den här äh, väldigt eftersökta genetiska sörjan som man kan tillverka plasmids av. Och de åtföljs ju av en Big Daddy så ser du en sådan så är det en stor chans att det är en Little Sister i närheten och oavsett om du väljer att rädda den här lilla flickan eller att eh, helt enkelt dränera henne på alla krafter hon har så måste du ju först ta hand om Big Daddyn och sen kanske du kan få en stor belöning eller en liten belöning och där i ligger konflikten Ska du offra den här lilla flickan för att bli starkare eller ska du rädda henne få mindre av den här väldigt, väldigt värdefulla resursen men också potentiellt få ett bättre slut? Det är ju den stora frågan i Bioshock. Vad ska man göra av dessa Little Sisters? De är ju så små och späda, men de är ju... Lite jag vill jag säga också. Så eh, Tanken slår en ju hela tiden när man stöter på en sådan. Hmm, ska man inte ta och få sig lite extra kraft och suga ut all ädem som man bara kan ur eh, den här eh, lilla systern. Men eh, det är ju väldigt svårt att göra det faktiskt. Och eh, gå den lite mer brutala och undervägen och faktiskt göra det utan man har ju en tendens att, att rädda de små liven i alla fall så att eh, jag testade, vill jag säga experimentera med att mörda småsystrarna, men eh, nej, det, det var inte min grej så jag gick tillbaka till att och, och rädda livet på dem där det kändes mer bekvämt för min del och eh, sen nöjde jag mig med, med den Adam som de hade lyckats samla på sig av liken runt omkring dem där istället, så eh, där klarade jag mig, tyckte jag Ja, men då blev jag ju lite nyfiken. Fick du det goda slutet, det halvdåliga slutet eller det riktigt dåliga slutet? Ja, jag fick ju inte det, det riktigt, riktigt dåliga men eh, jag fick ju inte det absolut bästa heller så att säga. Så jag hamnade där i mitten för att jag, jag var tvungen att, att se vad som hände med, med de här lilla systrarna. Ja, jag kan ju erkänna att jag, jag är nog alldeles för snäll så jag hade ju väldigt svårt att offra någon av dem så jag, jag räddade ju dem allihop eller åtminstone alla som jag kunde hitta för jag är, jag är ganska säker på att jag missade någon av dem och det ledde ju faktiskt till att jag fick det goda slutet på den här historien och... Utan att säga för mycket så tyckte jag ju att det var extremt tillfredsställande. Och det var precis vad jag ville ha efter de timmarna som det hade tagit att traska igenom Rapture. För det är en obehaglig plats så då kan ju ett fint slut vara på sin plats. Ja visst kan det väl vara det. Jag fick ju en smäll på fingrarna med linjalen istället för att jag inte uppförde mig på bästa möjliga sätt. Så det var mest... Gå tillbaka och gör om, gör rätt. <laughs> så det, det, det var inte riktigt lika tillfredsställande, vill jag lova. Så ska man spela spelet efter vilket slut man vill ha, så ska man ju välja det, det goda slutet, absolut. För det, det får man nog mest ut av faktiskt. Och vi har ju faktiskt ett gäng rollfigurer som vi stöter på i den här historien. Men samtidigt så vet vi inte hur mycket vi kan gå in på de enskilda för att. Det är så extremt förknippat med att upptäcka den här världen att det skulle bli extrema spoilers. Samtidigt vill vi ju nämna några av dem för att de är så extremt relevanta både för hela historien överlag, situationen som har uppstått nere i Rapture och varför Rapture finns överhuvudtaget. Huvudrollen Jack som vi då spelar där är ju inte så mycket vi får reda på honom från början och en stor del av mysteriet är ju att lista ut vem han är, varför han är och varför han hamnade på den här platsen just nu. Men där tänker vi inte avslöja någonting utan vi går istället vidare och tittar lite som hastigast på Andrew Ryan för det är ju den stora miljardären som bestämde sig för att bygga den här utopin där det skulle vara fritt att göra precis vad man ville. Man skulle få göra det jobb man var intresserad av, man skulle få tjäna pengarna som man faktiskt drog in på sitt arbete och ingen regering och ingen religion och inget sådant skulle komma i iväg. Vägen. Och det låter ju väldigt tillfredsställande och som en väldigt mysig plats att hamna på men som med alla andra ideologier så finns det ju oftast en felande faktor i dem och det är ju människorna. Mm -hmm. Ja, att folk aldrig lär sig människans unda natur när de försöker skapa sina utopier. Så ja, människan är ju roten till allt det och så även i det här fallet för... Det blir ju lite små maktkamper nere i Rapture vill jag lova och folk gör ju vad som helst för att gagna sig själva och ja saker och ting eskalerar ganska snabbt till en ohållbar nivå och sen är ju katastrofen ett faktum till slut. Och vi stöter ju faktiskt på Ryan, eller ja åtminstone hans röst för han kontaktar oss ju ganska tidigt i historien där han inte är särskilt förtjust i att vi är där mm. han vill veta vem vi är och varför vi är men det är ju ingenting som vi direkt kan ge ett svar på för vi är ju lika ovetande som han är men han är ju betydligt eh, buttrare om saken än vad vi är. Men han är en väldigt fascinerande karaktär även om vi bara möter honom lite som ett spöke i bakgrunden därför att han är en, en röst vi hör. Vi vet att han är den som är ansvarig för att det här finns överhuvudtaget. Det är hans ideologi, det är hans idéer och det är hans tankar som är roten till allting som finns i den här världen. Och jag skulle ju inte vilja påstå att han är direkt ond egentligen utan det är snarare så att många av de beslut han har fattat har ju lett till saker som inte är sådär jättebra för befolkningen i hans stad. Men han gjorde ju dem med en klar bild av att försöka göra någonting positivt. Sen räknade han väl inte med att människan är väldigt girig och kan inte riktigt handskas med för mycket kraft och för mycket frihet och därför så började en kollaps och istället för att försöka reda upp den så fortsatte han istället ett vendetta med en rival istället. Ja, och här hettar det ju till rejält nere i Rapture när Frank Fontaine träder in i bilden här också och utmanar Andrew Ryan och ifrågasätter hans, hans tänk när han har designat staden här. Och det är ju någonting som verkligen får Rapture att, att rämna nästan här för det är ju två... Är –självgoda och upplåsta individer som är lika skenheliga båda två skulle jag vilja säga. Mm. och Kanske inte någon av dem är helt genomrutten egentligen. Båda har ju poänger i deras eh, filosofi och hur de ser att Rapture bör utvecklas i framtiden här. Men... Eh, ingen av dem kan ju diskutera och komma överens insemellan och då blir det ju nästan ett fullt regelrätt krig där nere istället men i det här fördärvet så blir det ju Ryan som står på den ena sidan och det blir Fountain som står på den andra och mitt emellan dem så har vi en dam som heter Bridget Tannenbaum och hon är ju den som har varit där för att ta fram de här Little Sisters för det är ju genom dem som alla de här ämnena blir tillgängliga och som mycket av den här maktkampen faktiskt rör sig kring. Men det finns ju ändå en viss kärlek för dem och hon vill ju att mycket av det som är gjort ska försökas återställas tillbaka. Åtminstone är det ju det vad vi får reda på under historiens lopp. Men som sagt var, hon är ju en del i den här maktkampen och um, drar väl lite åt sitt eget håll men hon är inte tillräckligt stark för att vara en helt egen punkt utan hon studsar emellan Ryan och Fontaine. Det är väl där som i alla fall mitt hjärta klappar lite extra att det, hon, hon kände som den mer genuina människan som faktiskt vill väl. Men samtidigt så v, lär man sig ganska snabbt i Rapture att man inte ska lita på någon. För alla verkar ha en personlig agenda som de håller hemlig från alla andra. Alla verkar köra dubbelspel och är att göra precis vad som helst för att få sin vilja igenom om det så innebär att ljuga och mörda folk eller vad det nu är så och, eh, man eh, går försiktigt fram i det här spelet innan eh, man väljer sida och känner vem man faktiskt kan lita på. Ingen av dem är extremt förutsägbar utan det är hela tiden något nytt som kan komma från ett helt annat håll och som kan erbjuda en helt ny vinkel både på personen men även på hela ratchet överhuvudtaget. Och det gillar jag verkligen och måste säga att där har Ken Levine, Susan O'Connor och Emily Ridgway verkligen lyckats med Bioshock och dess manus. Allting känns så extremt genomarbetat, så extremt snyggt och man kan få en väldigt bra bild av allting och alla karaktärer utan att ha hittat, ja... Alla audiologgar. Eller har gjort alla små uppdrag. Eller hittat alla små pusselbitar. För det som finns är tillräckligt starkt för att ge en bra bild. Men ju mer man hittar desto mer detaljerik blir ju bilden naturligtvis. Ja men visst är det så. Det är alltså, man kan ju uppleva saker i eh, de här audiologgarna och överallt. Annars också var den delen som fullständigt vänder upp och ner på allt man har trott sig veta om Rapture- Hittills i alla fall och det kan ju ske flera gånger under spelets lopp att man får så här nya uppenbarelser som man inte trodde överhuvudtaget skulle komma och det, det är sådana här småchocker chocker i, i berättandet och ja, jag tycker om det det, det, det ger lite extra krydda åt det hela att man, man inte kan lita på någonting, informationen man får kanske, för det kan ju motsägas i nästa audiolog man får eller någonting, så får man ny information som totalt ändrar fokus på allting, ja det blir en enda stor snorskog till slut där man bara känner sig omsluten av mysterier och konspirationer och allt möjligt. Och det är lite påfrestande mellanåt, men det är ju extremt eh, skönt att få uppleva- och underhållande också. Det, ja, det, det byggs på riktigt härligt måste jag säga. Och vi skulle ju kunna gå igenom alla karaktärer man möter i den här historien- eller alla karaktärer av relevans som man hittar de här olika audiologgarna ifrån- men samtidigt så skulle det ju förstöra en stor del av upptäckarlusten i det här spelet. Men de vi har nämnt är ju väldigt relevanta karaktärer och eftersom att vi har nämnt dem så får vi väl också nämna de som har lånat ut sina talanger för att göra de här personerna så enormt levande som de faktiskt är. Ja, jag skulle först vilja gå in och ge en liten aloge till Armin Schimerman för hans prestation av eh, den här magnaten Andrew Ryan. För eh, han ger ett mäktigt intryck där. En typisk så här eh, gammaldags mogul som eh, ja, jag verkligen tycker om trots hans... Eh, Väldigt ondskefulla natur egentligen. Så vill han ju bara väl. Och ja, sättet som Armin tar och gestalter Andrew tycker jag gör honom riktigt levande. Trots att man i stort sett bara får höra honom genom hela spelet. Så bildar man sig väldigt snabbt en uppfattning och en bild av hur han ska se ut. Och det lever spelet upp till när man väl... ...får se hur eh, Andrew Ryan ser ut via posters och eh, bilder och annat också där. Så att, ja, jag tycker att det här är en väldigt intressant karaktär. Jo, men det är ju det som är det fascinerande med en väljord motståndare- ...eller en väljord tyrann. Att du ska faktiskt kunna se lite av den här poängen som personen har och lever efter. Du ska kunna förstå den och sympatisera med den på ett visst plan- och just där så tycker jag att Andrew Ryan som rollfigur är väldigt tillfredsställande även om han är en typ på en ganska typisk magnat särskilt från den här tiden som det ska föreställa att det är. Men mycket av det livet kommer ju från Armin schimmerman som levererar någonting fantastiskt här så en stor eloge till honom. Och jag skulle faktiskt vilja säga att Greg Baldwin som presterar rösten till Frank Fontaine gör ett nästan lika stort arbete för um, han är också väldigt imponerande och han är också väldigt farlig att ha att göra med även om han inte riktigt når Andrew Ryans nivå. Mm, jag skulle vilja säga Greg Baldwin's Frank Fontaine här är ni mer eh, mäktig i rösten och eh, respektingivande i, i det sättet han är ju eh, verkligen den här makthungriga lite småskurken eller storskurken som han egentligen är för han har ju diverse olagliga saker för sig nere i, i Rapture här och ja han är ju riktigt respektinivande i, i rösten här så det är mycket bra porträtterat av Greg Baldwin där att det han har ju i och för sig inte lika mycket karaktär bakom sig han har inte samma dualitet i sig som kanske Andrew Ryan har. Men Frank Fontaine är ju ändå en så viktig kugge och han gör det så suveränt bra här också tycker jag. Så att det, ja, jag tycker att de här båda håller jämna steg med varandra i röstkådespeleriet där. Jag köper det fullt ut faktiskt. Och det skulle jag faktiskt vilja säga om Ann Bobby också som gör Bridget Tenenbaunes röst för Även om inte hon är lika inflytelserik som de här två andra herrarna så är hon ju extremt relevant för samhället. Hon har ju gjort saker och ting som har gjort att det här samhället har kunnat nå den nivån som det gjorde innan det föll. Sen är det moraliskt tvivelaktigt naturligtvis. De är väldigt tvivelaktiga moraliskt alla de här karaktärerna men det hör ju till den här historien däremot så blir jag mellanåt kanske lite osäker på varifrån hon härstammar för dialekten hon har den kan svaja lite mellan tyska och ryska och lite sådär så ibland blir man lite förvirrad var hon kommer ifrån helt enkelt men det är det jag har att invända mot, mot den här rösten är att det tekniska där kanske inte funkar riktigt ut. Men alltså rent känslomässigt hur den här karaktären framställs så är det riktigt riktigt bra och de här monologerna hon för om det hon har gjort och vad som har gått snett där det, det är riktigt kraftfullt och det, det är definitivt ett av spelens höjdpunkter här. Absolut, det, det är riktigt imponerande även om det som sagt var fallerar lite på dialekten där men vi, vi kan väl gissa att hennes föräldrar var både tyskar och ryssar och äh, att det är därför som det slits lite mellan dem båda så har vi hittat en förklaring till det åtminstone en som jag kan köpa men eh, det är ingenting som förstör spelet, verkligen inte men det, det, det flackar ju lite där, den saken är ju säker men det är ingenting som jag tänker eh, skälla ut en Bobby för för hon gör ett alldeles för bra jobb för det. Ja, det är, det är bara en små där som man, man lägger märke till lite emellanåt där, men alltså överlag så är det en kanoninsats här också, det är solitt röstskådespeleri Överallt i det här spelet måste jag säga att allting fungerar verkligen som det ska. Vilket ju eh, inte alltid är fallet i, i spel. Må jag säga att eh, röstgårdespeleri kan vara medelmåttigt som bäst ofta. Men här har man verkligen höjt ribban. Och för, speciellt för att vara 2007 så är det här riktigt bra nivå på röstskådespeleriet här. Och just fokuset på storyn här har ju lyft det här spelet något enormt faktiskt. Det, det var någonting man inte riktigt var van vid tror jag vid tiden då det begav sig eller därför det har fått så stor genomslagskraft. I, i spelvärlden att ha blivit en ikonisk titel eh, riktig klassiker så eh, ja, jag tror verkligen att de valde rätt med just det här storyfokuset på Bioshock. det har gjort spelet mycket, mycket gott och på tal om ikoniskt så är det väl hög tid för oss att ta en titt på det visuella innan vi drar ut på det alldeles för länge. Mm. Och vi har redan varit in och nosat på det här. Jag har redan sagt hur mycket jag älskar den här deco-stilen som de har. Och jag älskar hur de har formgivit i stort sett det mesta. Det är så grymt snyggt. Men det är ju naturligtvis en grafik som har ett par år på nacken och här och där så syns det att det är väldigt föråldrat jämfört med mycket av det som produceras idag. Men jag skulle ändå vilja påstå att det fungerar hyfsat lika bra som det gjorde när spelet faktiskt kom för atmosfären är tillräckligt stark för att man ska ignorera en hel del av tabbarna och en hel del av grafiken som inte funkar. Men överlag, jag är väldigt nöjd med det här spelet fortfarande, och det har ändå drygt åtta år på nacken. Ja, alltså det här spelet håller än idag, och jag säger rent eh, visuellt: eh, Det är ingenting som, som stack mig i ögonen nu när jag återbesökte Rapture. Det känns som en, en fullständig visuell upplevelse där, och det, jag tycker inte att det känns så för åldrat faktiskt när man spelar igenom det. Just för att de har gjort så bra grafiska val när de har designat hela världen och personerna och precis allting här. Det är, det är inte 100% verklighetstroget så att det är så väldigt eh, naturliga karaktärsmodeller eller något sådant. Men alltså som en eh, levande eh, tecknad film eller något sådant så fungerar det alldeles ypperligt. Alltså. och eh, Nej, just omsorgen de har valt på designen här- det är ju nog mycket det som gör att spelet håller eh, grafiskt än idag här. Och har man en, en bra dator och kan dra upp inställningarna till max- så ser det ändå riktigt bra ut fortfarande, måste jag säga. Och eh, där var inte mycket som, som störde mig där. Det kan, är lite, som du sa, lite småskavanker här och där- men alltså på det stora hela så... Eh, –är jag väldigt imponerad av eh, vad de har fått fram med den tekniken de hade för åtta år sedan. Ja, helt klart. Och jag skulle vilja påstå att de har valt att göra så att hela världen ser ut som en art deco illustration mm. Inte bara miljöerna utan även människorna, för de ser ut som att de är tagna från planscher från den här tiden– Sen är det inte alltid det funkar för jag kan tycka att vissa av dem ser lite för docklika ut och har ett lite för dött utseende för att jag faktiskt ska köpa att de är karaktärer som springer emot mig. Men å andra sidan så har de ju valt att ge många utav fienderna i det här spelet masker så att de är dolda för omvärlden och det gör ju att man, man struntar ju i det tills man går fram och börjar titta närmare på dem för då har de ju i regel tappat sin mask och det är ett väldigt, väldigt kantigt. ...ditt ansikte som stirrar tillbaka på en... ...men det är inte heller någonting som riktigt förstör upplevelsen för mig... Sen finns det ju betydligt nyare spel som gör det där betydligt bättre men för den här nivån, för den här tiden så tycker jag att det är extremt snyggt gjort och det fungerar som sagt var fortfarande. Det, det sticker inte enormt i ögonen men eh, emellanåt kan man ändå tycka att Åh, ja, men det där kunde ni väl ha gjort lite snyggare men det, det är ganska få ställen som den upplevelsen infinner sig på. Det är väldigt, väldigt få ställen skulle jag vilja säga. Och jag tror inte jag upplevde riktigt så med rollfigurerna som man stöter på här i världen. Att det stack en riktigt i ögonen med splicers som du nämnde här. Att kantigheten i deras figurer är mer deras missbildningar eller sår eller annat hem som finns i deras lekamen som eh, gör att det ser onaturligt ut men eh, det är på, på rätt sätt i, i det fallet tycker jag så att det, ja, det, jag tycker det är riktigt snyggt och just maskerna som de har på sig gör dem ännu mer eh, skräckinjagande där också det tyckte jag var ett snillrik drag och se en eh, hysterisk drogberoende människa kommer emot en springa med en kniv och sen en eh, harmask på ansiktet där. Det är eh, lite oroväckande känsla må jag säga det där. <laughs> så jag, jag tyckte det var riktigt snyggt och det har ju sin förklaring till varför de har sina masker också där vilket man får eh, se ganska tidigt i spelet där också så att det är även invävt i i, I världen och i storyn här också. Och det, det är riktigt snyggt också. Och ja, just den här retro-känslan och speciellt att Ateco-arkitekturen eh, som finns överallt här som hela Ratchet är uppbyggt av. Det är, det är min absoluta favoritstil när det gäller arkitektur och här får man ju verkligen valuta för det hela. För det är överallt och man kan bara gå omkring och gotta sig i det hela. Hur förfallet den är så är det så väldigt snyggt och stilrent i det som finns kvar där. Ja det är riktigt vackert. Vackert är ju faktiskt bara för namnet för jag kryssade verkligen runt och njöt i fulla drag och det hände väl mer än en, två, tre eller tjugo gånger att jag fick ett slag i ryggen just därför att jag gick runt och dagdrömde och bara njöt av miljön när det dök upp en fiende bakom mig och... Det, det kunde ju ha slutat betydligt värre än vad det gjorde men det, det är risken man får ta när man är i en sån fantastisk miljö och jag får bara mer och mer känslan av att jag hade velat besöka ett rapture på riktigt minus alla splicers och minus alla big daddies naturligtvis för jag vill gärna komma därifrån med livet i behåll men... Bara platsen är så enormt magisk och fantastisk på ett sätt som är så svårt att verkligen fånga i ord. För det är så många små detaljer och nyanser som verkligen grabbar tag i en och gör att upplevelsen är någonting utöver det vanliga. Och eh, där ska Ken Levin och hans team ha en stor eloge för de har verkligen lyckats göra någonting som är unikt, annorlunda och som är extremt lockande i, i sitt fördärv helt enkelt. Ja det är i stort sett fulländat här i, i det här världsbyggandet de har gjort och rent visuellt så kan man också säga att alltså effekterna som finns med i det här spelet är riktigt väl gjorda också som blixt och eldeffekter och annat. Sådana saker har de jobbat med bra också och fått det fungera riktigt väl i miljön här. Och det blir ju en hel del effekter under spelets gång med alla action som finns här. Och jag tyckte att, att speciellt plasmid-effekterna var, var riktigt tillfredsställande här också. Det är ju halva upplevelsen med att använda de där krafterna förutom effekten du har naturligtvis i spelet. Det är bara så extremt läckert att gå runt där med sin hand som sprakar av elektricitet eller brinner av en inre eld eller har en massa bin singlande omkring sig, hust, hust, harkel, harkel. Det, det är bara snyggt och det är så extremt tillfredsställande att använda, men... Det är ju också någonting som är väldigt unikt för det här spelet och som är formgivet med extrem noggrannhet. Så jag är inte dugg förvånad av att det funkar så väl som det gör, även om mekaniken hade behövt finpoleras lite grann. Visuellt är det fantastiskt. Ja, vi öser ju lovord över det visuella här nu, men det är ju verkligen ett så snyggt spel och... Det gör så mycket för inlevelsen här. Första steget man tar när man går från den här undervattensfarkosten och in i Rapture. Så känner man omsorgen som har lagts ner på det visuella. Och man bara sugs in i den här världen. Man kan liksom känna vården och ta på den nästan här. Den känns så verklig ändå. Och med en sån atmosfär och känsla att det, ja, det, är, det är magiskt magiskt skulle jag vilja säga och med det sagt så vill vi ju understryka att vi, vi är väl medvetna om att spelet har sina åtta år på nacken. Och det går inte riktigt att jämföra med spel som är nyproducerade under de senaste åren som har betydligt mer kraft och betydligt mer grafiska möjligheter i sig naturligtvis. Men för vad det är så tycker vi att de har använt resurserna så extremt väl och försökt göra det absolut bästa möjliga att de små tabbarna som finns... De förbiserar vi väldigt lätt bara för upplevelsen. Och det är väl den bästa berömmen vi kan ge till ett spel som ändå är så pass gammalt som det är. Och det börjar väl bli hög tid för oss att summera våra tankar om det här spelet även om det lutar överdrivet åt det positiva hållet redan nu. Men... Ehm... Kan du vara vänlig och berätta vad dina sluttankar är, Pablo? Ja, jag får göra det då. Och eh, vad ska jag säga om Bioshock? Det här är ju en så mäktig spelupplevelse. På berättarplanet är det ju verkligen så. För här har man ju lyckats med att bygga upp en fängslande och spännande story som verkligen driver dig att fortsätta spela. Man matas hela tiden med mer information om Rapture, dess invånare och maktkampen som har lett till stadens totala kollaps. Och detta är någonting som jag verkligen uppskattar. I takt med att Jack, alltså du, integreras i Raptures mörka hemligheter så dras även jag som spelare in i denna världen. Och det är precis så som det ska vara. Det är dock miljöerna som jag tror jag faller för allra mest- Raptures estetik är så fantastiskt stämningsfull att man om det var möjligt bara skulle kunna gå omkring och insypa det vackra förfallet omkring sig. Själva spelmekaniken är jag kanske inte lika förtjust i men det handlar nog delvis åtminstone om att jag inte har allt för mycket vana av att spela den här typen av första persons skjutare. Mitt stora problem det är väl att växla mellan olika vapen och plasmids vilket är väldigt bökigt när man är mitt uppe i en fight. Det eviga minispelen är någonting som verkligen kan förstöra både känslan i berättelsen och hela atmosfären när man plötsligt ska ta och pussla ihop rör för att hacka sig in i maskiner och annat. Och detta blir snabbt väldigt enerverande och till slut så struntar ja, jag struntade helt sonika i det övertag som hackningen skulle ge för att jag inte stod ut med fler omgångar av vw simulatorn här. Men när allt kommer omkring så måste ju Bioshock rekommenderas ändå. Det är ju absolut ett spel som kan tilltala de som, likt jag själv, inte är så förtjusta i vanlig pang-pang-action. I Bioshock så står handlingen i centrum och det är en så pass lockande saga att åtminstone jag var villig att skjuta mig igenom tills jag kom till nästa kapitel i historien om Rapture. Så om ni inte har tittat närmare på Bioshock tidigare så kan det absolut vara värt att ge spelet en chans och se vad det har att erbjuda. Det är inte ett perfekt spel men det Bioshock gör bra gör det exemplariskt bra. Ja, jag kan bara hålla med dig på alla punkter för du säger ungefär detsamma som jag tänker här. Det är ett extremt snyggt spel som jag faktiskt tycker att de flesta som uppskattar den här typen av historia borde uppleva. Den är välskriven, den är välgjord och det är en helt makalös värld som man hittar där på havets botten. Det är en upplevelse från början till slut och även om det finns små uppdrag här och där som jag tyckte var ganska långtråkiga eller som inte gav mig så mycket så var det inte tillräckligt för att sänka helhetsupplevelsen som jag fick av det här spelet. Jag rekommenderar verkligen att man eh, ger sig av ner till Rapture och försöker lösa alla mysterier som den här underhavsstaden har för eh, det kan vara ett härligt tidsfördriv att ha för sig i sommar även om man kanske spenderar dagarna då mer eh, inomhus med gardinerna fördragna för att den eh, mörka och spännande miljön inte ska bli alldeles för upplyst av sommarsolen för eh, det skulle vara en lite för stor kontrast om du frågar mig. Ja, det var ju båda överens om det här spelet verkade som och eh, att det verkligen är en titel att titta närmare på. Och jag vad passar bättre än eh, Bioshock egentligen? En, en varm sommardag när man behöver svalka av sig lite grann, dra för gardinerna och eh, bara dyka ner i avgrunden där och riktigt få lite små kalla korar och bli svalkad på det viset det låter ju helt suveränt. Gör ja, det är ju väldigt effektfullt för jag har haft många kallsvettningar och många slitsamma och farliga situationer i det här spelet så ähm, det är bättre än vilken fläkt som helst det, det garanterar jag. Så det är ju egentligen synd att eh, vi redan har spelet avklarat nu när eh, vi skulle behöva en sommarfläck nu när det vankas lite sommarledighet för även oss här så eh, vi får kanske försöka hitta någonting annat då och svalka oss med under vår ledighet här. Jo, men det tror jag inte är några problem för det är så många filmer, så många böcker och så många spel som jag skulle vilja sätta tänderna i. Så där är säkert något som kan framkalla fler kalla korar att hålla värmen borta med. Och um, det ska bli extremt mysigt att bara få sitta ner och uh, ta det lugnt ett par veckor. För um, hur kul det än är att podcasta och hur mycket vi än gillar att göra det här... Så äm, är det dags för oss att ta en liten rast och äm, bygga upp styrkan igen inför hösten för det finns mycket spännande vi har framför oss där men äm, samtidigt vi är ju inte alls emot att få lite äm, tänkvärda tips och önskemål om vad våra lyssnare skulle vilja höra att vi pratade om så äm, vi kan ju helt klart kasta ut ett par linor där och höra vad, vad vill egentligen ni höra från oss i höst? Ja, det hade ju verkligen varit spännande. Va, vad vill ni att vi ska ta oss an? Ska vi hoppa in i en bok och se vad vi har att, att hitta där? Eller är det några specifika filmer ni är intresserade av? Eller tyckte ni att det här med spel var intressant och att vi ska utforska det lite mer? Det hade ju... Det har varit spännande att få reda på så varför inte skriva ett par rader med lite tips till oss här så ska vi se vad vi kan göra inför höstsäsongen. Och ja det vankas ju lite god saker som vi redan har inplanerat men det finns ju fortfarande gott om utrymme i spellistan så varför inte vara med och påverka den. Skriv till oss på radioescape.se Ge oss ris, ge oss ros, ge oss förslag eller bara skriv om en riktigt härlig filmupplevelse ni hade. Det är alltid väldigt roligt och intressant att få ta del av. Ja visst är det det. Varför inte skicka en sommarhälsning från semesterorten ni är på eller någonting sådant roligt. Det är alltid skoj att få post <laughs> så hör gärna av er. Och om inte annat så, så ses vi ju om några veckor igen jag är ju tillbaka igen den 13 augusti och redo att ta oss an alla nya utmaningar och förhoppningsvis har vi ju massor av härliga tips att ta del av då också. Men tills dess, ha en riktigt härlig sommar, njut av sol, njut av semester och ha det riktigt, riktigt gott. Och vi, vi hörs snart igen. Jag heter... Daniel Arling Och jag heter Pavel Hemmingsson Och du har lyssnat på Radio Escape